Partea Capitolul 6. El lua apoi cu el în mașină și îl lăsă într-o tranșeie la postul de comandă al unei companii, fără să-i mai spună nimic. Îi spuse însă ceva capitanului acelei companii, îi dădu un ordin scurt, apoi se îndepărtă. Această companie nu mai avea vecini în dreapta pe nimeni. Aici era flancul drept al diviziei, după care urma câmpie întinsă. Comandantul, capitanul Băcăuanu, era ofițer de rezervă, profesor de meserie. Era un ins care îi separă lui Ștefan în vârstă, așa cum li se pare totdeauna tinerilor că un om de 35 de ani arată deja ca un bătrân. Foarte neprietenos, important, distant, rece. Că, zise el adresându se lui Ștefan, unde era arma? Și ce uniformă era asta? Nici elev, nici soldat. Dezagreabil. Văzuse doar că băiatul venise cu generalul comandant al diviziei, care îi dăduse ordin să aibă grijă de el în timpul atacului, să nu le expună. Să-l lase să vadă, dar să-l ține la postul său de comandă. Era corespondent de război. Da, părea să-i spună acest ofițer lui Ștefan, uitându-se la el cu privirea micșorată. Corespondent de război? Atunci în tranșeie, domnule, corespondent de război. și și dădu lui Ștefan acest ordin. Ștefanul luă înainte și după câteva sute de metri, dădu de o tranșee. Sărie în ea. Un tânăr ofițer frumos ca o domnișoară se uită la el mut, neînțelegând și-l legitimă. Aha!" înțelese el în cele din urmă. Și adăugă că are și el un prieten ziarist de la Universul, cu tare dacă Ștefan îl cunoștea. Nu!" zise Ștefan. Acest sublocotenent era ofițer activ, mai simpatic decât rezervistul comandant de companie. Îl chema Rotărescu. Petrecură toată după amiaza împreună și se împrieteniră. Erau de vârste apropiate. Sublocotenentul îl duse pe Ștefan de-a lungul tranșei ei, plutonului său, și statură de vorbă cu soldații și sergenții comandanți de trupe. Acești sergenți îi cereau lui Ștefan știri din țară. Ei, cum era? Ce se întâmpla acolo în spate? Știe lumea ce repede înaintau ei? Știe, răspunse Ștefan. Dar de răniți are cineva grijă? Are. Seara, după ce li s-a aduse masa, Ștefan a dormit buștan alături de tânărul ofițer, și nu se trezi decât sub un răpăit năprasnic de mitraliere care trăgeau și din îndepărtare și de aproape. Gloanțele îi șuierau pe deasupra capului. Era singur în postului de comandă a plutonului. Oficierul dispăruse. Dar apăru și îi spuse lui Ștefan că sub această acoperire a plutonului de mitraliere vor porni curând la atac. Și adăugă. „Te cheamă domnul capitan la postul de comandă al companiei. Ștefan se ridică și o luă fugă într-acolo. De-astă dată comandantul companiei, dar tot gânfat, se arătă mai binevoitor. uite te înainte," zise el. Se vede cu ochiul liber o colină și un gorgan. Acolo e linia inamică. În spatele ei e nistrul. Atacăm. Dacă învingem, aruncăm inamicul în apă. La focul nostru ne-a răspuns prin foc slab. Îi dăm peste cap. Hai cu mine printre ostași, dacă vrei să vezi ce o să se întâmplă." Nu s-ar fi putut spune că acest ofițer rezervist nu-ți fi dat gloanțele, care e drept că le țiuiau sus deasupra capetelor, dar oricum, gândea Ștefan, unul rătăcit, tras mai razant, ar fi putut să-l curețe. La ora patru, compania tâșni la atac însoțită de comandantul ei. Ștefan săria alături de el. Gâfâia. Ah, doamne, gândi el deodată, acum s-ar putea să mor. Și gândul acesta era atât de nou și de proaspăt, încât îl uluii și îl înspăimântă. Cum adică? Să moară? Să nu mai fie?" Și deodată văzu, fără să înțeleagă, cum înaintea lui, aici, colo, soldații cădeau, unii se secerați și alții aruncându-se și căutând zadarnic adăpost pe întinderea plata câmpiei. Instinctiv se aruncă și el la pământ și abia atunci își dădu seama că din față venea un foc nemicitor și neîntrerupt. Capitanul se culcase și el câțiva pași mai încolo. Tragerea încetă. La atac!" îl auzi Stefan urlând. Saltă înainte! Și sări el însuși și început să alerge. Compania răspândită întregători relua atacul, dar deodată mitralierele inamicului începură din nou să toace nefrasnic, și soldații se aruncară iarăși la pământ. — Saltă înainte! strigă capitanul după ce focul se opri. Dar ordinul nu mai fu executat. Pumegând de furie, capitanul început să înjure sălbatic și să ameninte. — Zadarmic! Nu înțelegea că focul inamicului era nimicitor și că la încă unul sau două salturi, compania sa și chiar el însuși aveau să fie secerați. Se trăgea din gorgan, unde era bine ascuns un puternic cuib de mitraliere. Capitanul rătni iar. Companie, saltă înainte! Și se ridică și o luă el singur la fugă pentru ca în acest fel soldații să-l urmeze. Îl urmară, dar fură din nou întâmpinați de mitralierele inamicului și capitanul primi un snop de glanțe în burtă. La pământ, soldații auziră horcăierile murind și înjurând brancardierii care nu veneau să-l ridice. Încet, ca râmele, luptătorii începură să se retragă, stârându-se, lăsând pe câmp jumătate dintre ei morți sau răniți. Brancardierii erau la datorie, dar nu putură să care în spatele frontului decât răniții. Atât de mulți erau. La ultimul salt, Ștefan nu mai sărise, dar furănit la întoarcere. Nu știa să se tărască și un glonț desfăcu mușchiul mușchi omoplatului. Abia în șeie, inundat de sângele abundant, își dădui seama că era rănit. Nu simțise nimic și nu simțea nici acum nici cea mai mică durere. Nu e grav," spuse un sanitar. Încă puțin mai jos și atunci ar fi fost de rău." Nu vreau să plec," zise Ștefan. Pansează-mă, mi-e bine, vreau să văd sfârșitul luptei." Bine," zise sanitarul și îi turnă rivanul pe rană și îi făcu un pansament. Dacă nu faci febră, te vindeci repede." Dar dacă faci, înapoi la trenul sanitar, nu e de glumă. Comanda companiei o luă un ofițer scund și energic, care raportă imediat regimentului, că în fața inamicul era puternic organizat, că fuseră pierderi grele și că era necesară intervenția artileriei. I se răspunse că artileria încă nu e în dispozitiv, dar că ordinul de cucerire a poziției inamice se suspendă. Așteptară două zile până ce auzire în sfârșit bubuitul artileriei, care trasă până la căderea nopții. Obuzele fluierau pe deasupra lor și explodau în pozițiile din față, ridicând trâmbe de pământ în alte cât salcân. În ziua următoare, atacul fureluat, dar inamicul pierise peste noapte. Găsirea tranșeile lui goale și uitându-se cu binoclul comandantului, Ștefan îl văzu pe acest inamic dincolo de malurile de mistrului, care ardeau. Erau case de pescari incendiate de tirul artileriei, care își lungise tragerea. Ștefan se întoarce însuflețit la postul de comand al diviziei și și venise în minte titlul primului său reportaj. Flăcări pe malul Lenistrului. Și îl și scrise, deși simțea că are febră. Îl dădu generalului rușețe nu să-l citească. Datoria capitanului Băcăoanu nu era să moară și să-și jumătate din companie, ci să raporteze după primul asalt că inamicul e superior, zise generalul nemulsumit. Dumneata faci din el un erou, dar nu e. Ștefan, descumpănit, se uita cu o privire descoperită la general și nu mai știa ce să spună. Într-adevăr, așa era. Avusese și el sentimentul că atacul nu mai trebuia după primul asalt continuat. Cine erau atunci eroii acestei victorii?" îl întrebă pe general. Artileria," zise generalul. Și dacă inamicul nu s-ar fi retras, atunci ar fi fost și compania lui Băcăuanu, pentru că ar fi trebuit apoi să atace și să cucerească poziția inamică cu orice pierderi. N-am mai fi avut cotro, fiindcă dacă nu ataci, te atacă el și tot ești pierdut. Dar, mai spuse generalul, îmi dau seama că așa trebuie să-ți scrii reportajele, altfel n-ar apărea. Îmi permiteți să mă duc la artilerie?" zise Ștefan. Du-te, dar du-te mai întâi și vezi ce e curana ta. nu arăți prea bine." Dar Ștefan nu se duse decât după câteva zile pe care le pierdu în căutarea artileriei. Se mișca iute și se spunea că bani în sectorul cutare, tare. Trecerea Nistrului pe pontoane se făcu destul de repede. După dueluri de artilerie și mitraliere de la un mal la altul, apoi divizia a început să înainteze în spațiul fără sfârșit, care se întindea înaintea ei. Niciun obstacol. Apoi, deodată, ca și în fața Nistrului, armatele luară contact. Început patul tranșeilor. Ștefan nu-și mai simțea umărul, îi se părea că se vindecă, dar dormea puțin și își dădea seama că febra nu numai că nu-i scade, dar parcă chiar îi dădea un fel de beție nefirească. Se duse la medicul șef pe care îl cunoștea și-i ceru să vadă ce e acolo la umărul lui. Se vindecă sau ce se întâmplă? Acesta i-a desfăcut pansamentul și când văzut ce era, întoarse capul scârbit. Ce să fie infecție?" zise. Și luă rana în mână și apăsă de dată în ea. Puroiul șni. Umărul lui Ștefan se umplu de sânge amestecat cu coptură. ea nu te mai durea?" zise medicul. Dar de-aia aveai și febră. Ce aștept de nu te întorci acasă?" Nu pot," zise Ștefan. Asta-mi e misiunea." Ai să iei sulfamidă, poftim," zise doctorul, dându-i o cutie, din două în două ore cu multă apă. Dacă le luai de la început, acum erai pe vindecate."